ci eh, siamo qui riuniti per eh, trattare il tema della eh, dell'emancipazione femminile, quindi l'abbiamo intitolato Donne ai vertici da Rosa Parks a Chiara Ferragni, la degenerazione da un'emancipazione reale a e una fittizia. Un percorso attraverso le epoche della figura della donna in politica e la figura della donna sociale. Allora, ehm, cosa ci proponiamo questa sera? Ci proponiamo di trattare le figure delle, delle donne non solo in politica, ma anche nell'ambito sociale. Appunto per questo abbiamo fatto un paragone tra Rosa Parks e Chiara Ferragni, non siamo folli nel fare questo paragone, questo perché? Perché donne si nasce e si diventa. Non bisogna dimenticare le lotte, le battaglie per l'uguaglianza e l'abbattimento del patriarcato o comunque la storia del movimento femminista, argomenti che hanno animato la storia e continuano ad essere sempre attuali. Il dibattito sul corpo, la parità di genere, la contrapposizione tra essenzialismo e universalismo in somma i rapporti con l'altro sesso e l'evoluzione che ha avuto. Nelle note introduttive non può negarsi un'analisi critica della nostra epoca, della mia epoca, epoca in cui comunque la donna viene spesso mercificata. La donna fin dagli albori è stata vista come merce di scambio, merce di eh, di potere. Appunto eravamo amanti dei papi, siamo stati comunque rinnegate nell'oblio e nel silenzio. Proprio perché la storia è stata scritta con uno sguardo maschile che ha appultato le donne, generando silenzio ed obbligo e dobbiamo introdurre le donne nella storia non solo con un approccio femminista ma anche con un'esigenza. Cosa vuol dire donne si nasce e si diventa? Ad oggi essere donna non vuol dire semplicemente nascere con delle belle gambe, ma durante il corso della storia bisogna anche dimostrare di avere cervello, arguzia, senso critico. Ehm um, ad oggi le ragazze della nuova generazione spesso si rifanno degli ideali che non sono esattamente accomodanti e intelligenti. Proprio per questo io riferimento a Chiara Ferragni non la da togliere alla grande imprenditrice, ma è una figura emblematica perché è una donna che non ha potere politico, eppure ha un grande peso sociale. Molte ragazzine di oggi si rifanno a questi ideali di potere fatto con il social, fatto con i mezzi semplici, con poca cultura E attento. Oh. Ehm l'esempio di Chiara Ferragni è un esempio che ci fa capire come la nostra generazione sia andata da una reale emancipazione a una fittizia, appunto, come dicevamo nel titolo. Le donne hanno avuto una storia fondamentale spesso dimenticata e abbiamo voluto citare ad esempio Artemisia Gentileschi, la prima pittrice italiana che è stata vittima di stupro e non è stata appunto difesa dal padre per questo stupro subito. Abbiamo voluto citare anche altre pioniere come ad esempio Maria Montessori con il suo discorso celebrato a Berlino in cui praticamente venivano invocati i l'importanza dell'istruzione anche nel mondo femminile, la capacità oratoria, la capacità di espandere i propri pensieri. Ehm Maria Montessufo in veste di ruolo di vice segretaria del movimento femminista e fu scelta come rappresentante del congresso tenutosi a Berlino. Per i temi cruciali del congresso furono le riforme sociali, le uguali condizioni di studio e lavoro tra uomini e donne, educazione e pace, temi assolutamente comunque eh attuali. Poi abbiamo voluto citare non eh, non starò qui a, tutto il documento Adele Carlo, però Rita Levi Montalcini che fu anche una non solo una donna, ma anche scienziata E ricordata da tutti per il suo impegno comunque all'interno delle lotte sociali Margherita Huck, la donna che in cento anni non ha mai piegato la testa Alda Merini che comunque con il suo canto alle donne ha denunciato la violenza di genere Orianna Fallaci e abbiamo fatto un escursus storico sulle donne del, del calibro di ognuna di noi perché comunque ognuna di noi ha un mondo dentro che va comunque esortato E ad oggi quello che è emerso che la storia delle donne è emblematica, una donna fatta di una storia fatta di silenzi. Perché questo? Perché molto spesso la donna viene osteggiata nel proprio cammino perché comunque si ritrova a percepire uno stipendio minore, si ritrova ad essere denigrata, si ritrova ad essere ancora a merce di scambio nelle mani magari di un avvenente datore di lavoro che chiedere favori in cambio del punto di un posto di lavoro. Ehm però quello che volevo sottolineare con l'intervento di oggi è anche la situazione che si sta riscontrando in Palestina, dove le donne vengono stuprate, dove c'è silenzio internazionale di fronte a quello che sta succedendo in Palestina, donne che vengono oltraggiate della propria eh, femminilità e del proprio essere libere. Quindi, um, tendo a sottolineare che il collettivo si affianca assolutamente alla Palestina e siamo qui anche a sottolineare che ogni guerra, qualunque essa sia, non va promossa, non va assolutamente resa ehm mediatica. La guerra va ostacolata e quello che sta succedendo ad oggi in Palestina non dovrebbe essere sotto il silenzio di tutti. Non dovremmo essere noi a dire Stiamo in silenzio, dovremmo tutti alzarci e a pugno fermo dire no.